У Дуврському замку по стінах від вологи струменіла вода, і, як і раніше, вітер заганяв у труби коменів у гості клуби диму. Але море й справді, якщо й не було спокійним, то щонайменше не штормило, як раніше. Про це й заявив Генріх, входячи в напівтемну залу, де його сестра, придворні кутаючися в шалі й накидки, сумно сиділи біля вогню. Генріх, як завжди, приніс із собою хвилю кипучої енергії і веселищі. Жартував, ляскав по плечах вельмож, лагідно тріпав за щічки гарненьких леді, підморгнув синьоокі Мері Болейн. Але сам краєм ока уважно стежив за сестрою. Вона стояла за умершене місці, стискаючи біля горла хутру накидки, і широко, відкритими очима, Дивилися на Чарльза Брендона. Потім принцеса отямилася і поспішила схилитися в реверансі перед братом. Він підняв її, ніжно поцілував у чоло. «Я бачу, ви тут зовсім зажурилися, озернувся король. «Накажіть покликати музикантів, принесіть побільше світла, відставте крісла до стін. Я хочу, щоб мій останній вечір із сестрою минув весело». Уже ведучи Мері до танцю, він повідомив, що на світанку вона вирушить, адже вітер стихає, і їм слід скористатися поліпшенням погоди. «Як не кажете, ваша величності», – спокійно відповіла принцеса. «Ну ж, крихітко, підбадьорся!» – обвів її в танці навколо себе Генріх. «Зухвали, дівчисько, я не хочу, щоб ти з'явилася у Франції!» «З такою сумною фізіономією, що подумають про тебе твої нові піддані?» Мері кортіло озирнутися туди, де всередині шеренги танцював з Лізл Грей Брендон. Слова Генріха вона сприймала як щось відсторонене, лише мимохіть, кинувши, що не варто обзивати зухвалим дівчиськом королеву Франції. Генріх задоволено розреготався. «Бачиш, Мері, твоє становище дружини яка вже дарує свої переваги. А зараз міс зануда вище ніс. Або ж я пошкодую, що привіз із собою мілорда Брендона». Вона кинула на нього швидкий погляд. Та цієї миті вони розійшлися. Шеренга кавалерів виконувала уклін із притупуванням, шеренга дам – обертання з піднятими руками й уклін. Димні смолоски позаметалися, кидаючи червоні тіні. У мері зустрілися очима з Чарльзом, навіть знайшовши в собі сили посміхнутися, коли він її підморгнув. Що ж, Генріх домігся свого. У неї почав поліпшуватися настрій. Леді-кавалери змінювали партнерів, сковзаючи один напроти одного і торкаючися долонями. Якоїсь миті Мері опинилася поруч із Брендоном. Мить і пальці їх сплилися. Вони все-таки побачилися. Її брат дозволив їм попрощатися. До кінця танцю вона вже посміхалася. Тим часом Генріх спостерігав за нею, на ходу розмовляючи з Мері Болейн. «Ви раді, що вирушаєте у Францію?» Мені це цікаво, адже там на мене чекає зустріч з батьком і молодшою сестрою. Здається, їй звуть Анна. О, ваша величність такі уважні. Моя молодша сестра була фрейліною при дворі Регенші Маргарити. Зараз вона разом з батьком готує все до приїзду нової королеви. Вона завжди була такою розумницею, наша Анна. Що ж, буду тільки рада, якщо вона війде у штат моєї сестри. Він на якийсь час відвернувся від Мері та Брендона, милуючись Мері болейн. Яка біла шкіра, а очі справжні сінські сапфіри. Генріх опустив погляд туди, де над вирізом корсажа здіймалася півкулі її персів, і в нього зненацька пересохла у горлі. Чорт знає, що коїться. Він – богобоязлива і високоморальна людина – його бажання бантежили його, і він поспішив відвернутися Побачив сестру, яка розмовляла з Брендоном, та навіть не розгнівався До того ж, вони були не одні Поруч стояли герцогиня Норфолк, леді Гілфорд, Маркіс Дорсет Але головне, Мері посміхалася бісеня таке, усе, що їй потрібно, це її Чарльз Проте їм не слід забуватися Генріх підійшов до них, і Мері, посміхаючись брату, ніжно взяла його під руку. «О, ваша високосте, ви так давно не тішили наш слух співом. Зробіть мені на прощання такий подарунок». Генріх погодився і звелів принести лютню або ребек. Він любив ці миті, коли його оточували придворні, і він співав. Тому що співав він справді дуже гарно – не обов'язково бути королем з таким голосом і слухом. Але Генріх від природи був дуже музикальним. Складені ним пісні співали і в палацах, і в домівках простих людей. Звуки лютні видавалися особливо мелодійними і вишуканими в цій холодній залі з рубими стінами. Генріх заспівав. «Усіх птахів переможе дужий орел», а гарячий вогонь розплавить метал І блиск найніжніших очей Не затьмарить сонця проміння Є засоби, здатні камінь пробити Все ж лицарю сміливому принцем не стати Мері здригнулася І мимоволі подивилася туди Де спершись об стіну стояв Брендон Та й не тільки вона Безліч поглядів були прикуті до нього. Навіть дивно, що він залишився таким незворушним. Здається, дощ припинився помітив Генріх, щоб якось розрядити тишу, що запала в залі. Мері, сестричко, чи не хочете ви піднятися зі мною на вежу, щоб подивитися на море? Серед товстих стін старого замку миготіли відблиски світла й тіні. З приміщення, яке вони залишили ще, долинали звуки музики, а навкруги панувала метушня. Слуги носили скрині й баули, бігали переписувачі, обліковці, клерки й покоївки. Всі готувалися до від'їзду. Ви вийдете в море ще затемна, сказав Генріх, коли вони піднялися на стіну. Вітер розтріпав мері пасма волосся що вибивалися з-під Навіть за високим парапетом з могутніх кам'яних зубів їх обдало вітром і запахом морської солі. «Безрадісна картина», сказав король, указуючи на безмежний простір моря, покритий баранчиками піни, що ледь біліли в темряві.